ainúa söngur blasið er 13 ainú lyndale ainúa söngur tónlist ainúana Það var er sá eini sem á ardamáli kallast ilúvatar eða alfaðir og hann skóp hinna fyrstu ainúa þá heilögu sem afsprengi hugsunar sinnar og fyrrð vældust með honum áður en nokkuð annað var skapað og hann talaði til þeirra og útskildi fyrir þeim stef tónanna, og þegar þeir sungu fyrir hann, gladdist hann. En lengi vel sunguður þó aðeins hver með sínu nefi, eða fáir saman, meðan allir hinir hlýtu á. Því að hverum sig skildi aðeins þann þátt hugsunaralföður sem hann sjálfur var sprottin frá, og þeir voru seinir að skilja bræður sína. En því meira sem þeir hlustuðu, því meira dýfkaði skillingur þeirra og óks að samfæmni og samhljóman. Svo koma því að Arfaðir kvatti alla einúa saman og kunngjörði þeim nýtt voldugt stef og opinberðið þeim þannig meiri og dásanleiri hluti en hann hafi áður byrtiðim. Og einuarnir undruðust dýrð upphafsins og glæsi endisins svo þeir lútu Arfaður og þögðu. Þá sagði Arfaðir við á Nú vil ég að þið myndir allir einn samljóm svo úrverði hinn volduga tónlist. Og þar sem ég hef kveikt upp í ykkur með þennum óslökkvandi eldi skulið þið sína aflikkar með því að skríða þetta stef hver með sínum hugsunum og aðferðum ef sá kýst það. En ég mun sitja hjá og hlýða á og gledðist yfir því að með ykkur mun vakna mikil fegurð inni í sjálfum sögnum. Og þar með Upphófust rættir ænúanna, sumar líkastar hörpum og lútum, aðrar flöytum og lúðrum, fylum og orguilum eða óteljandi kórum syngjandi tungum, til að móta úr stefi alföður volduga tónlist. Og upphófst hljómur óendanlegra víkslandi laga sem óvust inn í samhljóm sem náði út fyrir alla heyrðn, niður í mestu dýpi og æstu hæðir og allir bústaðir alföður virðu svo yfirfullir af tónlistinni að hún flóði í bergmáli út í tómmið og það varð ekkert tóm lengur aldrei síðar hafa einu orð nær sungið aðra einst tónlist en þá er því spáð að upp mun rísa enn tygnalegri tónlist söngflokka einuanna og barna alföður við endarlok daganna blasi 14 þá munu stef alföður verða flutt af vörum fram og taka á sig tilveru á sama augnabliki og þau spretta fram. Því að hver og einn mun þá skilja til fulls ætlunans í hlutverki sínu, og hver og einn mun hafa öðlast fullkomin skilning hver og öðrum, og alfæðir mun glæða hugsanir hinum leynda eldi og glæðjast mjög. Nú satt alfæðir þarna og hlitti á söngin, og lengi virtist honum allt svo fullkomið, því að engin líti fundist á tónunum. En eftir því sem stefið þróaðist, þá datt einum þeirra að nafni Melkor í hug að vefa einn í það ákveinum eigin hugmyndum sem voru ekki í samhljómi við stef alföður. Því er með því vildi hann láta bera á valdi og dýð sínshlutverks sem honum hafi verið fælið. Því að Melkori hafiði meðal allra einu hana verið utlutað mestum gáfum valds og þekkingar og hafið fengið sínskerf í öllum gáfum bræðra sinna. Hann hafði oft farið aðleitt út í tómarúmið í leitað hinnum óslökkvandi eldi, því að löngunin olgaði með honum að skapa eitthvað sjálfur, og honum fann slíka að alfæðir hefði vandrækti tómið, væri jafnvel afskistalaus um tómleikaðess. En hann fann hvergi þann eld sem hann viti komast yfir, því að hann var hvergi að finna nema með alfæður. Og þar sem Melgor var svo mikið einsamall, fór hann ólítt hinum bræðrum sínum að móta með sér eigin hugsanir og hann fór að vefa sömum hugsunum sínum í tónlistina. Og jafnskjótt komi upp óm stríðir hljómar út frá honum, sem trubluðu söma þeirra, sem sungu næst honum, svo þeir letu hugfallast. Hugsanir þeirra rugluðust, og þeir fóru út af læginu. Og sömir fóru jafnilega að syngja á hansnótum, fremur en stefið sem þeir höfðu byrjað á. Og þannig breyttist mis hljómur Melkors æ meira út, og lögin sem áður höfðu hljóma svo fagulega, hurfuð inn í hafsjó ólgandi hljóma hans. En alfaðir sat og hlustaði. Þangatil honum fannst sem fárviðri leki um hásæti sitt, en svo myrkar bylgjur hæðu stríð hverfið aðra í óendanlegu hemdaræði sem aldrei myndi linna. Þá reis alfaðir úr sæti sínu og einu honum virtist hann brosa og hann hóf upp vinstri hönd og nýtt stef hófst í miðjum storminum, svo líkt En þó svo ólíkt fyrrastefinu, og það sapnaði í sig krafti og tók á sig nýja fegurð. En jafnskjótt reis misklíð Melkors upp í hamagangi og kefti við það. og uppreis enn ofsafengnara ómastrýð en áður, svo að margir einuarnir fylltust skelvingu og hættu að syngja, og Melkor virtist ætla að hafa betur. En reis alfæðir úr sæti, og einu honum virtist hann alvarlegur á svýp og hann hóf upp hæri hönd og heyr. Þriðja stefið reis upp úr öllu ungþveitinu og það var einnig ólíkt hinum. Því að það virtist í fyrstu vera milt og angur blítt, öllítið seittl þíngerðara tóna í ljúfum lögum. En samt letað ekki yfirgnefa sig. Þá jók það heldur sjálft innri kraftsinn og dýft. Blasiða fymtán Og að kom að lokum að það var sem tvær ólíkar tónlistir tækjust á samtímis frammið fyrir sæti alföður með ósættanleiri misklíð sín á milli. Önnur var djúp og víð og fögur en hægulátt og samljómaði í ómælanleiri hryð sem veittinni æðstu fegurð. Hintónlistin hafði nú einnig öðlast eigin samlefnara en hún var hávær og innantóm með stöður í og síbilju, en littlum samljómi eins og glamrandi undirtekt margra lúðura að fáum nótum. Og hún reyndi stöðust að kæfa hínatónlistina með ofsafengnum gleim sínum, en þó var eins og sigur reyfustu tónarinnar væru yfyrsteknir af hinnitónlistinni og flettaðir inn í alvöru þrungin tónavef hennar. Í myndri þessari tónarimmu, þar sem hásalir alföður nötröðu og skjáltin ríslaðist langt út í óhreyfðar þagnir, reysan á fætur í þriðja skipti og svipur hans var skelfulegur á að líta. Svo lyfti hann upp báðum höndum og með einum tóni dýpri en afgrunnið hærri en himinin hvassari en blikið í augum alföður þagnaði tónlistin. Svo tók alfæðir til máls og meldi Máttu jir eru einuarnir og máttugastur meðaldera er melkor en vita máan og vita mega allir einuar að ég er alfaðir. Og það sem þið hafi sungið, mun ég byrta, svo að þið megi sjá hvað þið hafi gjörð. Og þú, mælkór, mun sjá að ekkert stef verður leikið, sem ekki sækir æðstu uppsprettu til mín. Nýja getur breytt tónlistinni í andstöðu við mig. Hver sem það reynir, mun aðeins verða verkfari mitt til að skapa eitthvað enda ásamleira, sem hann hefur sjálfur getað ímynda sér. Þá skeldust einuarnir og þeir fengu ekki lengur skýlið orðin sem alfaðir meldi til þeirra og melkor fylltist smán sem umbreyttist í lenda reyði. En alfaðir reysi upp í dýrð og hjælti burtu frá þeim fögurum lendum sem hann hafi búið einu honum, og þeir fyllti honum. En þegar þeir komu í tómið sagði alfaðir við á sjáuð tónlist ykkar og hann leti undra sín fyrir þá þar sem hann gaf þeim sjóninna, en áður hafðu þeir aðeins verið heyrandi, og þeir sáu nýjan heim sem var orðin þeim sýnilegur, og hann var hnattlaga í tóminu, og hann hélst þar uppi án þess að vera hluti tómsins. Og meðan þeir horfðu og undruðust, fór þessi heimur líktu að breyða úr sögu síni. og þeim virtist sem hann byrjaði að lifa og vaksa. Og þegar einuarnir hældu áfram að horfa og þögðu við, tók alfaðir aftur til máls. Þar sjáu þið tónulist ykkar. Þetta er farandsöngur ykkar og í honum mun hver og einn ykkar finna innan þeirra marka sem ég seti ykkur alla þá hluti sem hverjum og einum ykkar finnst að hann hafi sjálfur skapað eða bætt við. Blasiða 16. Og þú melkor mun finna þar allar lendar hugsanir hugaðins og skynja að þær eru aðeins hluti af heldinni svo að þú syngur henni líka lofgjörð. Mart fleira sagði alfæðir einu honum á þeirri stundu. Og vegna þess að þeir muna orðans og hver og einn þekkir þá tónlist sem hver um sig skóp, þá vita einu mart það sem var, það sem er og það sem á eftir að verða. Og fáel hlutir eru þeim ósénir. Þó er til sem þeir geta ekki séð. Hvorki hver um sig, nýja í saminningu því alfaðir hefur ekki sýnt neinum nema sjálfum sér allt sem hann býr yfir. Því koma ennfram á hverri öld hlutir sem eru alveg nýr og engin fórspákað orðið að, því að þeir urðu ekki til upp úr fortíðinni. Og því gerðist það þegar undra sín hemsins spyrtist einu honum að þar voru margir hlutir sem þeir áður öðu enga hugmyndum. Þannig horfðu þeir undrandi á börn alfaður þegar þau komu fram og bústæður var búin þeim. Og þá fyrst skildu þeir að þeir sjálfur hefðu með flutningi tónlistarsinnar einmitt verði óða önn að undirbúa þann bústæð. Þó að þeir þá hefðu enga hugmynd haft um að það hefði tilgang utan eigin fegurðar. Því að börn alföður voru getin af honum einum, og þau urðu til í þriðja stefinu, en fyrirfundust alls ekki í uppaf og enginn ænúana afti neitt þátt í sköpun þeirra. En því meira elskuðu þeir börn alföður þegar þeir sáu þau, því að þau voru ekki hluti af þeim sjálfum, heldur eitthvað sem var undanlegt og frjálst, það sem hugur alföður byrtist af nýju, svo þeir gætu lært ennþá ofurlítið meira af visku hans, sem annars hafi jafnvel verið hulið að núum. Nú eru börn alföður alvar og menn, hinn er árborðnu og hinn er síðborðnu og af öllum dásendum hinsins, hennum alvíðu sörlum og geimurími og hring sólandi eldum, valdi alfaðir þeim bústað í djúpum tímans og einhverstaðar mitt á meðal óteljandi stjarnanna. bústaður gæti hafa vilst lítirfjöðlegur ef aðeins verður lítið á hann út frá mikillega einu hana, en ekki útráð því hver framsýnir þeir voru, því að hér varum að ræða allt svið ördu, sem skildi vera grunnsúlan, og hafinn svo hátt að hátindur hennar er því hvassari enn nár. Og ekki er heldur nóg horfa á ómælanlegar viðáttur heimsins sem einuarnir eru enn sífælt að móta. Heldur verður líka að skoða allar þá smámunarlegur fjölbrytni alls sem í honum er að finna. En þegar einuarnir höfðu séð þennan bústæði sín og séð börn alföður rísa upp þá byndu margir hinna voldugustu meðalverða allri sinni hugsun og löngun að þessum stað og af þeim var melkor þeirra fremstur, alveg eins og hann var í upphafi mestur ænúanna sem tóku þátt í tónlistinni. Blasiða sautján Og jafnvel hann ímyndið það sér og taldi sjálf hann sér trúum í byrjun að hann langaði til að fara þangað, til að snúa öllu til heilla og hamingju fyrir börn alföður og hefta olgu hýtans og kuldans sem hafi farið í gegnum hann. En í rauninni sóttist hann fremur eftir því að brjóta bæði Álfa og menn undir vilja sinn, þar sem man öfundaði þá af þeim gjöfum sem Álfaðir hafði lofað að veita þeim. Líka sóttist hann eftir að fá sér þekna og þjóna og láta kalla sig dróttin og ráða yfir vilja annara. En hinnir einuarnir horfðu á þennan bústað sem skipa var neyður í óendanlegum víðáttum heimsins sem Álfar kalla Arta eða Jörð og hjörtu þeirra glöttust yfir ljósinu og þegar augur þeirra sáu margar liti, fylltist þeir gleði, en þegar þeir herðu dýn hafsins, eru þeir mjög órólegir. Og þeir sáu vindana og loftið, og öll þau efni sem arðavarkjur af, jórn og stein og silfur og gull og margvísleg önnur steinefni. En af þeim öllum hlaut vatnið mest lof. Og eldarálvar halda því ennfram að bergmálið frá tónlistænúanna varðveitist betur í vatninu en nokkru öðru efni á jörðinni. Og mörg börn alföður geta aldrei fengið nóg af því að hlusta á rödd hafsins og vita þá ekki á hvað þau eru að hlusta. Einn af ænúonum sá sem Álfar Ilmi bindi huga sínum sérstaklega að vatninu. Enda hafði alfæðir veitt honum mesta þekkingu á tónlistinni. Sá sem mest hugsaði um loftið og vindana var manveg sem var gjöfugast úr Um efni við jarðarinnar hugsaði Áli. Honum hafði Arlfaðir gefið litlu minnihæfni og þekkingu en melgóri. En ánæja og eftirsókn Ála var fólginni því að skapa og í því sem hann skapaði en ekki í eignarhaldi eða forraði yfir því sem hann skapaði. Því gaf hann frá sér en safnaði ekki í sjóði. Því lifði hann áhyggjlaus og hugsaði aðeins um það að snúar sér stöðutt Og alfaðir mælti við ilmi og sagði, hefur þú ekki veitt því aðtygli í þessu litla ríki í djúpum tímans, hvernig Melgor hefur ráðist á þitt yfir á þaðsveiði? Hann hefur hugsað upp hið bitra og hömluleysa frost og þó ekki tekist að eigða þínum fóru lindum nýja tærum hyljum. Sjá nú snjóin og slæðar verk frostsins. Og Melgor hefur einnig fundið upp en hömluleysa hita og eld og þó ekki tekist að þurka upp alla þína þrá. Mér kæfa algjörlega tónlist hafsins. Þessi stað fáum við að líta hæð og dýrð skýjanna og sí breytilegar þókurnar og heyrum regnið falla til jarðar. Og í skýjonum samennast þú mannvei, vinið ínum sem þú elskar. Þá svaraði Ilmir Sannlega er vatnið nú orðið fegur að ég hafði nokkurtíma getað ímynda mér það. Mér heldur hafði ég í lindustu hugsunum mínum getað ímynda mér snjófliksutnar. Nýja allar þá tónlist sem er fólkinn í fallandi regni. Blasiða átján Ég mun leita samráðs við mannvi svo við getum stöðuð í sammenningu haldið áfram að semja lög þér til gleði. Og mannvi og Ilmir hafa því ætíð frá uppa við unnið saman og í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur best þjónað tilgangi alföður. En ekki hafði Ilmir fyrr sleft orðinu þá gerðist að á meðan einu var að starfsýnda á þessa fáru sín að er voru svirtir henni og hún skyndilega huglinn sjónum þeirra og á þeirri stundu þóttust þeir greina eitthvað nýtt. Það var myrkrið sem er hafðu ekki á þekkt nema í hugsun. En þeir hafðu orðið svo heillaðir í fegur sínarinnar og svo uppteknir af heiminum þar sem hann var að breyða úr sér og verða til og hugur þeirra var fullur af honum og öllu því sem kom í ljós í honum. En þeir gættu ekki að því að hann var enn ófyllkomin og ringir tímans enn ekki full hamræðir þegar þeir voru sviftir síninni. Og sumir haldaði fram að sín þeirra að við áður enn veldi manna, hinna síðbornu, komst á og ríki álvana, hinna árbornu, niknaði. Og þess vegna séði svo háttar að enda fótt tónlistin heyrist nú allstaðar þá hafiði varlar, eins og einuarnir síðar voru kallaðir ekki séð í síninni hinnar síðari aldir, nýjandarlok heimsins. Þá ókerðust einuarnir þegar sínin kvarfði um, en alfaðir kallaði til þeirra og mælti ég greini þrá huga ykkar að það sem við sáuð skuli verða raunverulegt. Það skuli ekki aðeins vera í hugsun ykkar, heldur til eins og þið sjálfir og þó fráskilið ykkur. Því segi ég já og jáið skal vera. Og því skulum við kalla það veröld. Og ég mun senda frá mér út í tómið, hinn óslökkvandi eld. Og hann skal vera eins og hjarta veröldarinnar. Og veröldin skal vera. Og þeir ykkar sem vilja megið fara niður í hana. Og skindilega sáu einuarnir í fjaska byrtu, eins og frá skýi með lifandi hjarta úr eldi. Og þeir vissu að þetta var ekki eindum hugar sín. Heldur hafði alfaðir skapað eitthvað nýtt. Jáið, veröldina sem skal vera. Þannig fór það að sumir einuarnir tvöldust áfram með arföður handan marka heimsins, en aðrir þeirra á meðal sumir þeirra voldugustu og fegurstu kvottu arföður og fóru nýður í veröldina. En arfadir settið en það því, eða það leytti byllinins af ástvera tilhins nýja veruleika, Að vald þeirra skildi þaðan í frá takmakast við og vera innan marka veraldarinnar. En um görf alla tíð, þanga til hann væri allur. Þeir skildu vera líf veraldarinnar og veröldin þeirra líf. Því nefndust þeir varlar eða valdhafar veraldar. En þegar varlarnir fyrst komu inn í jáið, urðu þeir furðu losnir og vissu ekkert hvaðan ást á meðrið. Því enn var eins og ekkir þværi orðið til sem þeir höfðu séð í hugssíninni. Allt var í árdaga og ómótað og myrt. 19. Því að ein mikla tónlist hafi hingað til einungis verið vöxtur og blóngun hugmynda í tímannlausum sölum og hugssínin aðeins forsín. En nú hafið verið gengið inn í heiminn í upphafi tímans. Og valar skildu að heimurinn hafi hingað til aðeins verið fyrir séður og fyrir sungin, og að nú var komið að þeim að skapa hann. Þar með hófst þið mikla verk þeirra á ómælanlegum og ókönnudum öðnum, og í óthöldum og glemdum öldum. Þangatil útur því kom sú stund og sá staður í djúpum tímans og í víðattum miklum sölum jás veraldarinnar, sem skildi verða bústaður barna alföður. Í þeirri sköpun gengdu þeir mannve, áli og ilmir megin hlutverkið. En Melkor var það líka alltaf til staðar frá fyrstu tíð að sletta sér fram í allt sem var gert og breyta því að eiginvild og takmarki. Þannig kveikti handildemis mikla elda í heiminum. Enmitt þegar jörðin enn var ung og umvafin eldi, hafði Melkor mest dálæti á henni og þóttist einn eigana. Þá saðan við hina var hana, hún skal vera mitt eigið konungsríki og ég egnamir hana mínu nafni. En í huga alföður var mannvið eftir sem áður bróðir Melkors. Og hann hafði emitt verið aðal miðiklans í öðru stefinu, sem alfaðir hóf upp gegn misklíð Melkors. Og hann kvatti til sín fjölmarga anda, jafn stóra sem smáa, og sendið þó niður á akra ördu til að hjálpa mannvið, svo að Melkór gæti ekki gjörspilt fullunstu alls erfiðisera til eilíðar, svo að jörðin vissnaði alltaf áður en hún gæti blúmkast. Og mannvið sagði við Melkór. Egi fær þú að leggja allt þetta ríki undir þig með rángindum, því að margir aðrir hafa erfið hér, ekki síður en þú. Og uppkom deila milli Melkors og hína var Og þá að sinni dró Melkors ekki hlje og hvarf til annara svæða þar sem hann gat farið öllu sínu fram. En hann slökkti aldrei í hjarta sér á ágirndarbálinu eftir konungsríki ördu. Nú tóku valarnir sjálfur á sig lögun og lit sem var eðlileg afleðing af því að þeir drógust inn í veröldina vegna ástarsinnar til væntanlegra barna alföður sem þeir vonuðust eftir. Þeir tókuðu á sig þá mynd sem þeir höfðu sér í hug sín alföður nefn að þeir gáttu ekki tekið með sér allan þann hátignar og glæsibrag sem byrtist í síninni. Því að nú markaðist mynd þeirra af þekkingu þeirra á henni sínilegu veröld fremur enn að finni raunverulegu veröld sjálfri. En það þarnast þeir Nema eins og við förum í klæði, en samt getum við verið nakin og ekki glata neynu af verundokkar. Eins er það að Valar geta gengið klæðlausir ef þur vilja, og þá geta genu sinni eldar álvar séð á greinilega, þóttir síðan álegir. En ef Valar vilja gera sig sínilega, þá klæða þurð sig í þessa myndsína, sumir sem karlar, aðrir sem konur. Því að þjá þeim geti strax í upphafi skablindis til beggja kynja og þannig líkomnöðu þeir eftir eigin eðli hverum sig, en ekki af handahófi, alveg eins og hjá okkur að karl og kona verða þekkt af klæðunum, en þau eru ekki gerð af þeim. Blasíða tuttugu En hinn er miklu, beða valarnir, þurfa ekki endilega að klæða sig hátílega eins og konunga eða drottningar meðal barna arfuður. því að stundum klæða þeir sig aðeins í eigin hugsun, en koma einnig þá fram í mynd hátignar og ógnar. Og Valar kvötu til sín marga fylginauta, suma minniháttar, aðra nari einsmikla og sig sjálfa. Og saman unnuður allir að því að koma skipulagi á jörðina og hefta bál olgu hennar. Melkor fylltist með öllu sem þeir aðhafðust. Hann sá Valar ganga á jörðinni sem sínilega vald hafa, búna klæðum veraldarinnar, pagra og glæsta á að líta, og altsæla þar sem jörðin varð unasreytur þeirra því að olgu eldsins hafði lægt. En því meira brann öfundin innra með honum og hann tók líka á sig sýnilega mynd en vegna eilisins og illkýrni sem logaði innra með honum var mynd hans myrk og hræðileg. Þá steiga niður á örtu í meira valdi og tygn en nokkur hinna varlana eins og heilt fjall sem veður um hafið en lyftir höfði hátt efil skýinn takin ísi og kryndur reik og eldi og glampin í augum mælkors var ímist sem svíðandi eldur eða ísbrottur sem stingur, nýstingskaldur. Þar með hófst fyrsta orustafarlana við melkor um yfirráðin yfirördu, og um þau vita jáfnvel álfarnir fátt. Því allt sem hér hefur verið rætt kemur frá völunum sjálfum, sem þeir söðu eldaþjóðinni, eða álfarnum á Valalandi, jáfnram því sem þeir stjórnuðu þeim og leiðbendu fyrstu spórinn en valarnir voru hins vegar þreigir til að segja þið margt að þeim illvíu deilum og styrjöldum sem urðu áður en álvar koma til sögunar. Tóir talir meðal eldar álva að valar hafi ættið leitast við, þrátt fyrir skemmdarverk Melkors, að stjórna jörðinni til að búana undir komu hinna árbornu eða álvana. Þeir byðu lönd sem Melkor eitti, þeir lægðu dali sem Melkor fylgdi, þeir klóðu fjöll sem Melkor jafnaði jörðu. Þeir diffguðu botn stöðuvatna sem Melkor hleyfti öllu úr, og þeir fengu varla nokkur frið til að koma á neinum varanlegum vexti. Því að vart hafði valið byrjað á einhverju uppbyggingarstarfi fyrir en Melkor var kominn til að brjóta það vartniður og spilla. Og þó var öll þeirra fyrir ekki unnin fyrir gíg, fyrir að þó að viljið þeirra kæmist hvergi og ynguvergi fyllilega til skila eins og þeir ætluðu sér, og þó að allt og allir hlutur yrðu öðruvísi að eðli og útliti en þeir höfðu fyrirhugaði upphæði, þá fór þó svo að smám mótaði stjörðin af öllum þessum ófullkomnuðu verkum þeirra og festist í sessi. Og þannig var bústaður barna alföður loksins stopnaður í djúpum tímans og mitt á meðal óteljandi stjörna. Blasía 21 Vala saga, Vala